Jose Bairazoki musikariak bere bilbideko pieza instrumentalak bildu ditu ez nostalgia izeneko bilduman orotara amabi pieza bildu ditu hain zuzen, 2000 azazpitik, 2000 amazazpirarteko lanak ditu bildu. Jose ba, Joseba erekin, mintzatu gara. Bai, bueno, ez da nostalgiaren kontrako disko bat ere, eh? baina ez, eh, randainoen, ba, nola eh, nere aspaldiko kantu instrumentalen bilduma batzen, ez este la canto hiekiko nostalgia dute ni kedo baina bueno eh aspaldi bueno orain dela bi urte argatik iratenun Argitaratuen un horlako improvisazio bilduma bat ere bai, e, instrumentala baino e, azken urtetan gehiago nabil taldearekin, e, a, a, a, bueno, ahotsarekin eta diskoak egiten eta bueno, nai nuen aspaldi ja igual 15, 12 urte egiten dituen diskoa hiet hiek ba pizka bat e, gaurko dasuneraren aman edo ta horla bildumatxo batekin ta mm -hmm. bueno, hori da diskoa. Esango e, hau ta azpimarratuko dugu e, formato klasikotik tiki galdentzen zarela beti, ez da, Eta Disko honetan ere iru minutuko pieza batetik emezortzi minuturako pieza batetara ere iritsiko gara. Bai, bueno, e, ben bai guztiz aske sentitzen naizela aitzela zentzorretan ez ez dut e, komertzialki <coughs> e, pentsatzen bat, bat ere ez beste be, diskoekin edo kantatzen duten diskoetan ba, ba, bai azkenean burutan duzula ba, irratian e, jartzen aldela kantu bat edo ez edo Beti pasatzen zaizu burutik hori e, ez, nahizta e, ez den garrantzitsona, bennion pentsamendu hori egoten da. Baina musika instrumentala egiten denean ikuste hori e, gutxiago pasatzen da, hori ba, ba, irratitan gehiago gutxiago jartzen direlako eta e, gero zuzenekotan ere zuzua inbeste pentsatzen igual eta... Eta, bueno, alde horretatik, askatasun horrek, ematen dizu, erraten duzun bezala, ba, ba mugari gabe aritzea ez, eta, bueno, zehazki, mezortzi, minuetuko pizari, bai, ba, kiluzea da, ba, hori proiektu bat izantzen Antion Iturbek azetaria, eta bere lagun, e, lagun argazki lariarekin egindako proiektu bat, eta, bueno, beraien, beraiek argazki batzuk zituzten eta testu batzuk, eta, bueno, errantziaten, ja, horreri musika bat jarri nahi nion, eta, bueno, egokina uh, uh, pentsatu nun izan tenaltzel aurlako paisai bedo bidai bat ez eta ba, pieza luze bat egitea pentsatu nun eta mm. ba, diskan ere sartu du diska honetan eta bueno, nahiko gustora aditxu dut pieza hori adigidez, ez? Babideutxe zigiluarekin Joseba Irazokik pieza instrumentalen bilduma du argitaratu ez nostalgia izen buruarekin.